Sziasztok! Itt a Jó Öreg Audio Blog. Nagyon régen jelentkeztem már audio bloggal, illetve fölvettem egyet, csak aztán valamiért nem lett semmi, mert így utólag azt mondtam, hogy az meg, ez nem fasza, hogy valami. Az a lényeg, hogy el kell nektek mesélni most egy-két érdekes dolgot. Elsősorban Történt ez az, bár nagyon érdekes dolgok azért nem történnek, olyan szempontból, hogy én azért tulajdonképpen dolgozom aztán így így. Azt látjátok, hogy elindult az audioedzőválaszon, ami nekem egy hatalmas könnyebség, hiszen például azt az időt, amit most azdal töltök, hogy ö, éppen egy eboo vittem ki a retterre és ö, állok itt a dugóban, és utazok hazafelé, ezt az időt hasznosan tudom tölteni, majd egy válaszol kérdések megválaszolásával is de most nem nyomtattam ki a kis listámat, hogy helyette audioblog lesz. Egyébként, akinek ö, esetleg feltűnik az, hogy egy ilyen kódot mondok az elején, az azért van, mert a rendszer az alapján azonosítja be a kérdést, tehát én nekem nem kell egyesével a kérdésekhez a választ feltöltem, hanem feltöltöm az egész készanyagot egybe, és a rendszer megkeresi, bepárosítja a kérdéshez, ezért mondok én be egy kódot az elején, és mivel azt a, azt a Azokat a válaszokat én technikailag már nem piszkálom, olyan értelme, hogy nem fogom bagdosni, hanem az úgy, ahogy van, ahogy felvettem, olyan, amilyen. Nem hiszem, hogy ez ilyen nagyon nagy minőség kellene az ilyen válaszokhoz, az ilyen telefonszintű az tökéletesen megfelel. Ezért ez, ez csak így működik, a kód megmarad. A közbelevő lihegés, nyikorgás, esetleg szélzaj, meg ilyenek, ez, az mindannak tudható be, hogy én Nekem soha nincs időm már válaszolt úgy csinálni, hogy én leülök és válaszolok, hiszen rengeteg egyéb munkám van, hanem mindig valamit csinálok közben. Leggyakrabban azt tényleg mondom nektek, hogy a mairóban edzést fogok végezni, úgyhogy nyikorogni fog az elipsz trénerkő keményen, és valószínűleg lihegni fogok én egy kicsit, ezt próbálom egy ilyen csak kiküszöbölni, de akit annak be kell érni azzal, hogyha keres valami állam jobb a rovatot, ugyanis van egy csomó faszkala, aki engem utánoz. <laughs> És itt most eszembe jut az aki szarfaszú féreg, aki már az audioblogot is utánozza. kérdezzétek el, hogy van egy ilyen... Van egy ilyen köcsög itt ebben a... Egy kis szféránkban, aki egyébként még arról is ismert, hogy elhozta tavaly előtt a J cutler -t. Ugye, elnékeztek erre a sztoline, amikor itt az erősebb kutya baszik jelleggel a magyarcu faszparaszt elhozta a J. ide, is rá szervezte a szupervadira a dolgot, mert hát az erősebb kutya baszik, és a végén az egészből egy kurva nagy beégés lett, meg az, hogy a nagypofájóknak kiderült, hogy hoppá, még sincsen pénz, mert minden hazugság volt. Hát most ez a, ez a szerencsétlen kis gyökér már a audio blogot is csinál, mert hát ugye ezek az emberek, ezek olyanok, hogy nem tudnak ám kitalálni semmi eredetit, hanem majmolni tudják, csak a másikat, és akkor még elverik magukat. Ugye ez az, az egész gyilaget, erről úgy, onnan tudományosan találkoztam már radnai aki a testosteron nak a főszerkesztője. Együtt dolgoztunk részben olyan projekteken, aminek, vagy egy olyan projekten, ami az EDI EBU-val kapcsolatos dolgokat jelenti. És, ahogy beszélgettünk, elmesélte azt a történetet, hogy képzeljen, hogy van ám audioblokk, egy másik is. És, és azt is elmesélt, hogy mi volt benne legalábbis. Azt is elmesélt, hogy ez a nagytudású tudású ez neki át valamit okoskodni azzal kapcsolatban, hogy mekkora átbaszás az a vitargó. Na most a vitargót, mint tudjátok, én nagyon erősen népszerűsítem részben. Én azt hiszem, hogy a, talán az én kezem is benne van egy picit abban, hogy vitargó bekerült ebbe az országba, mert a egy nagyon különleges ö, szénhidrát, és ugye a faszkal a barátunk, az, az neki állt most kioktatni mindenkit, hogy mekkora na, hülyék vagyunk mi, meg mekkora komoly ez az egész, meg nem tudom, hogy hogy volt a szövegkörnyezet, én csak azt próbálom átadni, amit hallottam, de a tömör lényeg az, hogy, hogy szerintem a Vitargóz egy árabasszás, hiszen hogyan lehet valami gyorsabb, mint a dextróz. Hát az a baj, a barátom, hogy nem gyorsabb a vitargó, mint a mint a dextróz, az a probléma, amikor a hülye emberek azt hiszik, hogy okosak és nekiállnak másokat oktatni. A vitárgó semmire sem gyorsabban kerül a áramban, mint a dextróz, a különbség az ozmatikus tulajdonságában van, van. A dextróz bentartja a gyomorban a vizet, a vitárgó pedig nem. Ez jelenti azt, hogy a, előnyös, a közepes molekula tömege a vitárgónak. Ez ennek következtében lesz az, hogy a dextróz, az a kellenetlen elég hatása, hogy beül az ember gyomraba, és marha szarul van utána. Ez nem jelentkezik egyáltalán a Vitargónál. Ezért a Vitargó, Vitargóval bevitt szénhénylát után, mondjuk 40 perccel edzés után lehet normálisan enni. Miközben, egy nagyon mennyiségű dextrózt megeszel, akkor már akarsz halni. Örülsz, hogy élsz egyáltalán, mert a gyomorodba beleköt ez a szar, és rohadt szarul érzed magad. És nagyon marha nem fogsz tudni enni 40 perc múlva. Arra nem is beszélve, hogy az undorító édes íz amit azért mondjuk egy 50 g dextrosz prezentál, az abszolútan nincs meg a Vitargónál. Tehát a az oszmatikus tulajdonsága miért sokkal jobb, mint a dextrosz, sokkal könnyebben távozik az egész tudt a gyomorból, nem köt bele, ez mind állóképességi sportok közben nagyon előnyös, minden egysés utáni túrmixkor. Úgyhogy már vicces ez, amikor ilyen kis majholó faszparasztok okos akarnak lenni, és rá még ők kritizálnak másokat, miközben annyira hülyek ez az egész, ez hogy van mi de Tehát ez van. Van még egy, egyébként van még egy történet, és ez is elég érdekes és még pedig az hogy pár évvel ezelőtt volt egy cég, aki nekiált egy ilyen kamut terméket hozni, ami, ami nyilvánvalóan egy kicsit is hozzáértöknek nyilvánvaló volt, hogy, hogy egy baromság. Ez természetesen Él amerikában elég nagy divat, hogy mindenféle génaktivátor, lófasz, meg ilyen hülyeségeket próbálnak az embereknek eladni. Na most ez egy más jellegű kamutermék volt, amivel kapcsolatban megjelent egy cikk, szintén a rabnai kollega Torlából, amiben belőle a valóságot erről a dologból, erre beperelték, és úgy gondoltak, hogy ez most fasza lesz, aztán kiderült végül is egy ilyen négy pereskedés után, hogy vagy végül is megnyerte a pert, tehát hát nagy marhaj szája volt a cégnek, csak nem tudta, hogy mi az a szar, amit behoz igazából, különbése nem volt róla, nem mert volt az a termék betiltva már nem tudom hány helyen, és akkor még mehetett volna egyébként az dolog tovább a gazdasági versenyhivatalhoz olyan szinten, hogy a fogyasztók félvezetése, de most végül is nem akart avasatukni ennyire senki se. De hát a dolog lényeg az, hogy előfordul hogy emberek hülyék, mint a seg, valamihez, aztán meg vannak sértődve, amikor esetleg kiderül, hogy a a reklámozásuk, meg a, a, az a baronság, amit terjesztenek, az esetleg nem éppen az igazságot takarja. Ezt esetleg valaki elmondja, aki jobban hozzáértő, akkor megy a sírás, meg a beperelek, meg ez a duma. Aztán mikor a per végén jó nagy szopás van, mert kiderül, hogy nem volt igazuk, mert hülyék hozzá, akkor megy a sírás, hogy akkor most mi van. Hát ez bizony előfordul. Na, menjünk tovább. Ha egy kicsit képbe vagytok, akkor hallottátok, hogy bent voltunk a, a OFM-en tegnap, a, az edivel Ez a történet, ez úgy történt igazából, csak hogy elmondjam egészen a Frankot, hogy igen, fölhívott a Winkler, és aztán ketten vagy hétfővel, most már nem tudom milyen napban itt vannin, keverés volt itt ezzel a hétfővel, mindegy, fölhívott egy nappal a rádióadás előtt, és azt mondja, hogy te ráérsz délután holnap, hát mondom a fele tudja miért, és mondja, hogy hát be kéne jönni a, nem lesz itt a Bazsó, és be kéne jönni a Bazsó helyett a, az Ezerőcsibe így mondtam, az egy rádióba, élőben? Hát nem mondom, para. Azt mondja, hogy á, nem gond. De mondom, figyelj, mondom az a baj, hogy most az a gond, hogy itt van eddig, már mondtam, hogy ki ez. Mondtam, hogy nekem egy haverom meg általában, hogy itt van Magyarországon, oké, én intézem az ügyeit, meg ezek amúgy is céges ügyek is részben, úgyhogy... mert én ilyen külsösként azért így dolgozom a SciTechnek. És mondtam, hogy ez probléma, mert most nekünk rengeteg Először nagyon rövid ideig van itt, és ez az ótvarszarú volt szervezve, ezt hozzá kell tennem. Hiszen Edivel rengeteg egyéb dolgunk lett volna, és ő csak itt tulajdonképpen másfél napra jött ide. Ami alatt én például a BBTV-t abszolút nem tudtam csinálni, meg semmi ilyesmit. Mondtam, hogy az a baj, hogy nagyon sűrűek vagyunk, hogy hogy én nagyon nem szívesen mondom ezt, de valószínűleg nem, nem fogom tudni megcsinálni. Hát megmondom, most eleve ő itt van, nem meg, hogy most lerakom a hotelba, aztán majd leszom, és mondta, hogy hát hoz be őt is. Hát nem mondom, csak angolul beszél. Azt mondja, nem baj, megoldjuk, majd fordítunk. Ennyi. És akkor így lesz, hogy be mehetünk a NeoFM-re. És képzeljétek el, hogy ha esetleg nem vagytok képben, az online nézettségnek megdöntöttük a rekordját, de úgy, hogy ilyen 200%-kal azt hiszem, tehát úgy, ez, ez ugye elég jó volt. Bár én, nagy részben szerintem ben van az a trükk, hogy ez, ez nektek köszönhető biztos vagyok, hogy nagyon sokan azért a bodybuilder főoldalra azért úgy jó uh, jólatosan azt, hogy azért lesz ez a dolog. Nem akartam nagyon részletezni, hát ha valami hogy nagy és lesz bőle, mert mondjuk szar leszek, vagy valami, de, de végül is um, sikerült a dolog, és szerintem marasok sokkal jöttetek ti a bodybuilderról, úgyhogy köszönöm nektek is azt, hogy, hogy segítettek rekordot dönteni. Ez hát most egy olyan röke, rekord, ami, ami a miénk, és, és um, nem kis részben. Tehát úgy értem, hogy a miénk, hogy ahogy a tietek is mert mi tudtuk elérni, de hozzáteszem azért ez nem csak úgy működik, hogy a hallgatók csak a bodybuilderről jönnek át, hanem nagyon sokan voltak egyéb a hallgatók is. Mi láttuk a beérkező sms amiből tudom, hogy voltak olyanok, akik tuti, hogy magát a bodybuilder nem olvasan, hanem is hallottak róla, hanem a rádió volt hallották, és, és az alapján volt például a kérdésük, mert azért próbálkoztak ám ilyenekkel, hogy, hogy azért úgy mégis érzés tudunk-e így mondani rádiódásba, de erre sajnos azt Hát edzéstervet rádiódásban az, az a, ugye a műsoridében nem igazán férne bele, még a, prof, a valószínűleg a profilba sem. Úgyhogy ilyen kéréseknek sajnos nem tudunk eleget tenni így, így élőadásban. Kaptam utána egy pár SMS-t és egy pár telefont. Köszönöm szépen mindenkinek, aki, aki írt. Ö, nagyon jól esett, mert, mert nagyon pozitív hangú üzeneteket kaptam és, és ennek Különösen valami ámpolázós vagyok ennek, mert nagyon örülök, hogy sikerült ezt normálisan összehoznunk. Tény, hogy is persze meg kell köszönöm a Winklernek is ezt a dolgot, mert akármennyire is gonosz, de azért nem nagyon jellemző, hogy, hogy ebben a témában meghívnak embereket a rádióba. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy pozitív dolog. talán egy kicsit azt mutatja, hogy... Nem mindenki, nem mindenki ellenséges azért ezzel a sporttal. Hozzáteszem, tényleg volt ott egy szerkesztő Csajszí, hogy ha esetleg nem hallottad a műsort, akkor, akkor a, a, az ötvössének a szerkesztője, az a Csajszí, tényleg fóbiás. Tehát ez, ez annyira poénos volt az, az egész dolog ott a stúdióban, mintha ezt úgy játszottuk volna meg, hogy van ott egy csaj, aki fóbiás fél az izmos emberektől, de nem, ő tényleg fél az izmos emberektől, és odament és megfogta Edit, és aztán látható kellett volna az, az arcot, nem hiszem, hogy a webkamera kamera visszaadta közelről, hogy mennyire, mennyire összereznend, de, de egyébként ő is pozitívan állt a dolgokhoz, úgyhogy a végére azt mondta, hogy nem, ez nem is káz, tehát ő, neki meg volt a parája, de, de most így, ez így elmúlt. Ő, most már csak a vak emberektől van ilyen fóbiája, úgyhogy legközelebb egy vakot majd megpróbálok neki intézni, hogy ugye is elmúljon. De például van, ami nem múlik el. Én például utána patkány embereket és ez a fóbiám, ez, ez nem fog elmúlni akármennyi patkány embert hoztok nekem. Bár öm, egyébként ezt az élet elém hozzá úgy mert patkány emberből nagyon sok van. De nyilván remélem, hogy nektek az a célotok, hogy ti jó emberré váljatok. És mi ezt az egész testépítős baromságot, legalábbis én a részemről, a tényleg buziköcsök, nyálasan hangzik, de a szívem mélyéből, Azért csinálom, hogy ti jó, jó emberek legyetek, barhában leszárom, hogy mennyire lesztek izmosak, mert az egy ilyen ö, nem a tükör előtt való önbúziskodás számít nekem, hanem nekem az számít, hogy ti jó emberek legyetek, jó emberek legyetek, és, és úgy gondolom, hogy a a test és a szellem egysége, tehát a jó fizikum, legalábbis a magadhoz képest lővő jó fizikum, az ehhez szükséges, hogy egészséges legyen a lelked is, és az agyad is, és ezért, ezért foglalkozom ezzel a testépítő dologgal, és ezért próbálok meg edzőválaszolom, meg a műsorokon, meg cikkeken keresztül segíteni embereknek ebben a sportban. Na, ez most egy nagyon kurva über spontán audio blog lett, most tényleg jó van, felvegok dobva egy kicsit az eddi, ez elképesztően elképesztően vicces a két napig azért mi kőkeményen röhögtünk a meló mellett úgyhogy bár én most beszivattam magam is marhára el vagyok maradva egy csomó dologgal mert nem volt időm mással foglalkozni azért most egy kicsit így fel vagyok dobva különösen hogy egyébként elárulom azt a titkot hogy fél fok van jelenleg és eszembe jut erről egy régi szinkszink szám amit én átköltöttem, nem éneklem el, de mondom nektek prózában az első relszakot. Délután, ha véget ér a robot, kizmát húzok, bőrgyekit és bukot, várnak rám lenne motorok, a delta boxban dühörög de a blokk. Ezt én költöttem át, 12 éves koromban így, na sziasztok!